Tjena, detta och du lyssnar på Bara en podden För den oinvigde lyssnaren så kan bara benpaden låta som en jävla massa dösnack från en jävla massa dönikar. Och det kan i många fall vara helt sant. För den blåvita poddkonsumenten däremot så kan vi vara en audiel lättare granne. På bussen, på jobbet, under löprunda, i sängen, i ditt öra. Denna veckans dönikar är inga mindre än originaluppställningen. Patrik, den enda personen jag känner som behöver 90 minuter plus tillägg för att få i sig en öl. Och så har vi fällgrau, mannen med de tusen ursäkterna, nu senast så var det digeröden och tvättstugan Vi är chockade och se dig Hatad men saknad Hur är läget grabbar? Det är bra Jo ja. det är fantastiskt jävla bra Jag har säkert sådana här eh, vegetariska vårrullar idag och har kollat att det bara är 112 kalorier i varje Jag har gjort min dip nu från 80 pannor till 73 stabila Så du är redo för sumosäsongen lagom till sommaren? Tvärtom vi har kikat på lite matcher sen senast, inte mindre än två stycken. Vi var uppe i Örebro och spelade. Hur gick det där? Ja, jag kollade på matchen på en hackig stream på min mobil från ett Hotell ute på den engelska landsbygden Killar, Men, jag, må, jag, må, jag måste säga en sak Jag måste avbryta. Nu ni, ni berättar alltid var, var, hur ni har tittat på matcherna Och det är alltid på en taskig mobilstudie Det är väl ingen som bryr sig om att ni tittade på matchen Genom en dålig Dålig sändning, eller? Man gör väl vad man kan för att få se sitt Sitt älskade blåvit va? Och det är väl bara ett tecken på hur jävla hängivna vi är. Ja, vi köper väl idag. Fortsätt följa, hur svarigt ja. jag berättade. Ja, det, det slutar ju 4-3 till blåvitt i alla fall. Det var väl kanske den mest svängiga matchen jag har sett. Gjorde du det, senaste... det även på din halvtaska lina på ett halvtaskigt hotell i det, England? Det såg ut så i alla fall. Det var väl tre pixlar på varje siffra där i målställningen. Men... På, på min 10,5 meter breda full HD-screen- så såg det i alla fall ut som det var två lag som spelade helt utan backlinjer lite då då. Vi ska vara jävligt glada att vi kom undan med tre poäng ur en sån match. Ja, men samtidigt så nu går jag händelserna lite förväg här kanske men, men de två senaste matcherna har man faktiskt sett hur vi inte riktigt göra det här samma. och nu har vi lyckats peta in ett mål här. Nu, nu är det nog bäst att vi backar hem och är rädda resten av matchen utan man faktiskt fortsätter trumma på framåt. Något jag tänkt på kring Örebro-matchen är ju Lasse Wibers självförtroende har aldrig varit mer tydligt som när han gör 1-0-målet och bara Lik en sniper på ett tillslag dörnar in den i bortre nätgaven. Ja, men Det sjuka är att han inte ens dörnar in den utan han bara petar in ja. den. Han, han, han, han uppfattar situationen så jäkla snabbt. Så jag, där är en liten lucka mellan 20 ben och, och målvakten. Han hinner inte dit så att jag bara stöter dit den och, och då sitter den. Mm. Han är, det är någonting. det känns som att när en, när en, en målskytt är i form- så är det typ sådana mål de får, precis som nu sista matchen här. Man får en liten juks och den, den flyger över foten och, och blir en god lobb över målvakten. Det känns som att är du i form så, så får du såna mål, annars får du inte det. Södra hade aldrig fått ett sådant mål. Ja, för om vi då istället ska lämna Örebro-matchen därhen och gå över på matchen så är det ju det som även genomsyrar denna matchen, det är ju Lasse galna självförtroende. För springer omkring och gör lite vad han vill på planen just nu. Det är, ju, det är ju sjukt att se hur Djurgårdens backlinja, egentligen alla spelare i Djurgården var jätte, jätterädda för Lasse Vibe. Den timida dansken som inte gör en fluga för när springer om omkring med tre meters avstånd till och, och vågar inte stöta för fem öra. Ja, det fanns ju en sekvens i andra halvlek när de faktiskt hade gjort 2-1-målet och, och, och egentligen var uppe och, och skulle jaga när, när Lasse Viber hade bollen i stort sett själv på offensivt planhalva med, med tre försvarare runt och han sprang omkring där och tänkte, ja vad gör jag? Jag lägger över den på klacken och vänder bort för att jag kommer inte förlora bollen för de kan ju inte ta den av mig det är bara det bara lyser självförtroende ur varenda mm. por i, i kro, kroppen på Lasse Viber just nu Ja, det jag kollade på jag tror det var fotbollskanalen reklam. Som lade upp ett klipp på Las Vibes 20-mål den här säsongen. Eh, om man kollar på dem. alltså Det är ju inga undantag för kanske det här senaste mot Djurgården. Inga så här pet från en meter som man gör heller. Utan det är riktiga, riktiga klassmål nästan alla. Och det... i alla olika situationer. Det är nickar, det är det är på inlägg, det är när han springer sig fri, det är, det är alla möjliga mål. Ja men det, det är lite så att, att han, han väljer att ta avslut. Nu så, Vänta, här kan jag ta avslut, här kan jag ta avslut, här kan jag vara, här kan jag vara. Det är, det är grymt att se det. Ja, men ibland ser sig lite ut som när man, man spelar med, med ett lag på FIFA och så har man en jävligt, jävligt bra gubbe i det laget. Så vill man alltid passa den personen och så ska han göra det själv. Han är lite allsvensk, alltså Messi har han på något sätt blivit sista. Ja det var ju en sekvens i matchen där han faktiskt sprang rakt igenom hela försvaret och hade han bara kunnat pricka in den sista lilla peten i just det läget så hade väl det målet kunnat vevas på olika fotbollskanaler runt om i Europa mm. så att där var han, där, där, just i den sekvensen så var Lasse Wiebe så lik Messi som någon blå i varit sedan Tobias Nilsons dagar. Var han för bra för allsvenskarna? Det tycker jag inte. Nej. När vi kräddar Lasse Wiebe så tycker jag inte vi ska glömma bort anfallspartnern Gustav Engvall heller som i den här matchen gör ett jäkla hästjobb och borde ha fått minst en assist i alla fall i andra halvlek. Ja det är, det är lite synd att sen, han gjorde väl fyra mål i fyra raka matcher att det inte riktigt petat in en boll. Han missade ett öppet mål mot vilka det nu var och det har inte riktigt gått vägen föran med att, med att få, <kör> få bollen på där han ville Men sen eh, gör han ju ett testjobb som du säger. Och, och, precis som egentligen Söder gjorde för, för Vibe också. Med, med att ge Vibe utrymme och genompassningar. Men det känns inte som att han springer runt med någon last för att han inte har gjort målen. Det känns som att han själv vet om att han kommer snart. Du ser inte alls det som, som DMK precis innan han eh, gjorde sitt första mål i Allsvenskan. Där. Det var ju matchen innan Ellos det var ju helt sinnessjukt vad du kunde du såg ju på honom att han kommer missan när han kom fri. Mm. Och sen hur många ribbor och stolpar den killen la jag har ingen aning. Samma sak med Söder. Du hade den känslan här känns det ändå som att Gustav faktiskt tror på den anfallen och det är väl någonstans den viktigaste egenskapen du kan ha som målvakt att du faktiskt tror eller en eh, anfaller att du faktiskt tror på dig själv. Sen så tycker jag om man ska kolla på hela laginsatsen att fram till Djurgården gör sitt ganska slumpartade mål så äger vi söndermatchen för att snacka kidsens språk eh, det finns inte en chans att Jugon ska överhuvudtaget ta sig in i matchen, känns det vid ställningen 2-0 sen så gör de detta ja, lite halvslumpiga målet och då eh, blir vi ganska skrajade ändå eller? Ja, det, det känns ju som att vi borde ha avgjort matchen och lätt med 2-3-0 i halvtid och gjort ytterligare något mål innan de fick sitt 2-1 och, och när de gör 2-1 då blir det ju som så ofta den här säsongen den här oron och man faller tillbaka och vågar inte gå framåt riktigt men sen vänder det igen känns det som och sen är det nästan Hawaii fotboll sista kvarten där, där Blåvit faktiskt villa och vågar anfalla och, vilket kanske skapar lite onödigt mycket lägen för Djurgården också men kul att se för en gångs skull slippa sitta här och säga att Ja, det är den stara, den tragiska feghetsmentaliteten som lyser igenom. Så var det inte den här gången. För att bara... Kort, kort, gnälla lite på domaren. För det är ju trots allt ett av våra paradgrenar. Det är kutym att göra det. Så undrar jag, vad sysslar han med när han blåser av första halvleken? Mitt i ett anfall när Meymar i stort sett ser ut som att man ska lägga upp bollen och dra till den. Då blåser han av. Det, det, det ser man inte ofta. Vad händer? Den här känner jag att den här får fält av. För att eh, som, som eh, LS-anhängare så har man gått innan avslut eh, i första halvlek för man vill hinna köpa sin öl. Får jag gnälla på det som den här poddens gnäll att du gjorde det? Eller, nej okej. Okay. Det var öl det handlade om. Jag är helt mållös. Ja, hur som helst. Nej, jag fattar inte heller vad han håller på med. Det var inte många rätt därifrån i, i någon situation egentligen. Nej, men nu renderade ändå den här insatsen i tre poäng så vi kan väl glömma att gå vidare där. Jag som satt på levande sittplats Under den här matchen Skulle vilja uppa Fantasin och klurigheten I en del av ramsorna Som drogs mot Den ganska arga Djurgårdsklacken Vi hade exempelvis Den här hyresgäst hos Bayern Ramsan som funkade utmärkt För att tända de stackars grabbarna där nere Ja, det känns ju som att Djurgårdarna Inte är särskilt svåra att tända över lag Efter matchen Så ska det ju sedvanligt pekas finger och eh, hetsats trots att de har eh, förlorat både på läktaren och på plan och eh, det var ganska roligt där det var ju några några stackar som stod och skulle skaka galler eh, och försöka komma över på om man säger så här, borta kunde är ju det i två delar där en del inte eh, rymmer om publik, däremellan finns ett galler som ändå är fastljutet i marken och eh, det lyckades sen fyra, fem personer skaka eh, loss att de eh, kom förbi för de skulle vara fram de skulle fram och kunna ställa sig under LS då problemet var att när de väl då fick vält och eh, liksom pajat hela gallret och slitit upp till från grunden så är det tre stackarsata som då går in liksom och ska möta LS men så insåg de ju att liksom urladdningen är redan jord så de bara går och knallar runt där inne och ser väldigt dumma ut och då kommer Uh, Djurgårdens SLO, en kvinna som jag inte kommer ihåg vad Hon heter, med tofs Och uh, vifta tillbaka dem in i Holland igen, Lena Lena, fantastisk kvinna Bra där Lena En sak som vi ofrånkomligen måste ta upp Lite grann på ytan i alla fall Det är ju uh, Bengalbränningen som har diskuterats Lite fram och tillbaka uh, På den blåvita mm. diskussionsscenen har ni några spontana tankar om hur sånt här bör skötas? Alltså, diskussion. Det känns som att tyvärr spårar ju ofta diskussionen ut i någon sorts pajkastning. Nu ställer jag mig inte på någon sida och säger att de är värre än andra. Men ofta är det ju några som är hetskt antimot. Antimot heter inte. Antipyroteknik. Och så är det en sida som tycker att pyroteknik... Allt ska brännas oavsett vad det ger för böter kanske. Och så börjar man kasta paj och så lyssnar man inte på varandra överhuvudtaget och så spårar allt bara ur. Men det som var skönt den här gången och den här senaste veckan är ju Robert Laula har gjort ett rep en reportagsserie till exempel om, eh, om pyroteknik på, på fotboll- och, försöker nyans hitta någon sorts nyanserad bild där man, där man kan se båda sidor. Och det känns som att det, är, det var en krönika i, på svt.se också som, som faktiskt nyanserade debatten lite. Och det känns skönt att man slipper den här Beredalbanan som vi haft de senaste åren med 2000 där pyroteknik var fantastiskt med fotbollsfest och sen Tio år senare så var fotbollen död och pyroteknik var huliganism och så vidare. Nu har man hamnat i något sorts mellanläge, Egentligen. Jag tycker, jag tycker att det faktiskt är väldigt intressant hur debatten kring detta förs. För att jag tycker att den ena sidan tar på sig en jäkligt stor hatt när man sitter och skriker och skriver att eh, ni som bränner, ni är inte några riktiga fans ni börjar bry er om er själva ja, ja, ja, ja. Det är, ni är inga äkta supportrar Den, det sköna kortet brukar eh, dyka fram då tar man på sig en jävligt stor hatt samtidigt så tar man på sig en jävligt stor hatt om man är i andra läget och säger att ni gör ingenting för äkta kulturen vi får göra vad vi vill så att det är väldigt höga hästar från Ol från båda håll ofta i de här debatterna mm. och jag tycker att vi borde kunna hitta ett sätt att, att, att snacka om detta på ett lite mer sansat sätt ja. och eh, varför inte göra detta i en, ett vinternummer av bara BN-podden Absolut, kanske vi kan bjuda in någon som eh, en som är pro och en som är anti och så kan vi sitta och ha lite debatt Om ni känner för att vara med i en sån debatt så får ni jättegärna höra av er till Patrick vi, får ta den. Jag och. kan ta på mig den. Så, så sitter vi ner och snackar och, och tar en bira och, och snackar under lugna och trevliga former. Och så får du som gillar att bränna förklara varför det ska brännas. Och du som tycker att det är skit får säga varför. Det är skit, Bra. Där. Fan vad dålig koll. De har, de har någon som heter i stil med Castro Tello. Men... <skratt> Han är inte någon Castro bara. <skratt> Fiddl kort om nästa match som är Norrköping borta. Norrköping har ju inte direkt visat upp någon superform senaste matcherna och förlorat det mesta i slutet där. Mm, nej det är Norrköping är väl mest känt för de spelare de inte längre har, typ Smedvärd, än så oss och Torvaldsson i Häcken känns det som. Var inte det hela anfallsvapnet år 2013, just ja. de två? Sen har de så kallade Partijanne Andersson som tränare. Eh, som börjar för en, en riktigt tråkig fotboll faktiskt, <laughs> om jag får säga vad jag tycker Det plus konstgräset gör det väl hela det till att det kan bli en riktigt fantastisk historia där uppe Det enda som räddar en resa dit är väl att parken är en hyfsad arena i alla fall De har spårvagnar i Norrköping också Det är bra Ja men om vi är lite allvarliga då, vad har vi för hotbild i Norrköping? Al-Hadji Kamara det var väl han som hade någon sorts clownshow på Gamla Gamla Ullevi sist gjorde mål och fick folk utvisade och låg och var skadad ända tills han kom till sidlinjen och så vidare. Samma kille som fick någon sorts psykbryt som har varit på, runt på Youtube. När han springer ut i omklädningsrummet och blir helt Sk skogsdokig. Ja, när är det är han ja just det. är han, så att han, är han. Han, han har varit i fart där, Men han är inte helt uh, ofarlig framför mål så han får man väl se upp med. Har de inte drugges Toyboy Lander där också? Ja, de har väl alla. Som har, om, om det finns någon spelare i Allsvenskan som har dubbelnamn så spelar han i Norrköping. Eller har spelat i Norrköping. Ja. Eller har spelat i Norrköping. Men det, det har inte gått så jävla för dem va? nu i sista. Nej, de ligger väl näst sist nu. Och i är, är någon sorts fritt fall, vad jag, vad jag tror. Så, skit, Jag tittar ju på topp fyra just nu i Allsvenskan. Jag har ingen aning om vad som ligger under det här, i skrivande stund. Skiter det sig totalt för dem eller? Ja, jag tror faktiskt det gör det. Fortsätter de så här och så kommer de eventuellt åka rakt ut. Mm, det är ju tre lag och samma poäng. Norrköping under kvalplats. Och så är det Mjällby och... Falkenberg, rimligen Som har 26 poäng Ja, BP ligger ju där nere också Ja, Jo, men de är, kan vi ju såga av som eh, Årtusendets flopp i allsvenskan Känns det som Obst, Detta är inte en faktapodd Nej, absolut inte Vad fan gör jag här då? Men om vi får välja dem mellan eh, Ljungkile, en god resa Bortaresa till Ljungkile Där vi tar in på rimligt hotell i Uddevalla Och slina sönder Eller en bortaresa till Norrköping Vad väljer du då? Fällgrav. Norrköping själv väljer jag naturgräs, ja. Så, ja. ner med dem. Ha, har du sett Starka Arvi, eller vad det nu heter, i Ljungkile? Det är ju knappt så det växer någon gräs där alls. Denna är grym, den arenan är ju F faktiskt det är enda arenan som har konstgräs längs sidlinjer eller vad säger jag, som har naturgräs längs sidlinjer och allting, en sån gammal klassisk fotbollsplan som inte liksom fegar ur och lägger lite konstgräs på kanten sådär och bara här ska man spela liksom. de breddar om de vill de smalnar av om de vill, Jag gör vad fan de vill i Ljungkile och de äger jag, jag kan inte säga mot är rätt klassisk arena mm. men jag föredrar Norrköping alltså. Var det inte i Ljungkile som de har tvungna att ställa in en match för att det Stora stenar på planen. Jag tror att det var landskrona som fick vända Halvvägs upp till Uddevalla det, det sant. De stannade på Torp köpcentrum Och fyllde förråden och åkte tillbaka För det låg stora stenar på planen. Men nu vet jag varför du inte vill att eh, Du vill inte möta yngsile Du är livrädd för han är stiller vi kan väl jag sammanfatta... Hannes, Stiller. Vi kan väl, som jag brukar göra, sammanfatta nästa match mot Norrköping med att vi inte vill möta Hannes Stiller med stora stenar på Skalsjövallen. Jag gör gärna det. Ja, jag håller med. Vi har Lasse Vibe i magisk målform här ja, hemma. Och så har vi Tobias Husen som sitter i Shanghai och vantrivs. Och Nej, han sitter tillbaka. två timmar utanför Shanghai och ja, men Scha Jävligt viktigt. Shanghai, Shanghai är två timmar stor, hur du än gör. Så att han ja. sitter i Shanghai och vantrivs. Han sitter i Brålanda, vilket är typ eh, Shanghais den här lilla bins motsvarighet i Göteborg. Och ingen vill sitta i Brålanda. I alla fall... Om vi lämnar Han är i Kyrna in. någonstans. Om vi, om vi lämnar Geografin därhen. Eh, det känns inte som en total omöjlighet att eh, Tobbe flyttar hem till nästa år. <hör> Vad gör man om man har två sådana pjäser som Lasse Wiebe och Tobias och tillgår i truppen. Och dessutom en Gustav Engvall som ser ut att vara på uppgång. Då spelar vi 4-3-3. Hur formerar du laget efter stundande läge då? Äh, Engvall, uppenbar center tank. Vi höger, Hussein vänster. Det är en stökig och äh, det får man säga. Det kan riktigt gå riktigt stökig. fort på kanterna där. Men fan, Kenneth Knäts och Håre känns ju som att han är given som center tank, om ja, han, får han, han och Engvall får ju slåss om den, den platsen. Och så har vi Rik. Bokstavligt eller? För då <laughs> får fan Engvall lybba till Öland igen. Det är Riks som tre kvarta- Framför Gustav Vänslan och Jakob Johansson med Malangård, någon av de tre, eller två ja, tre. Eller som en ytter i treanfallet. Möjligtvis också. Men vad säger, om jag säger ett 4-2-3 då. Med en, med en Brunkig så hård längst fram som toppstriker en ängval i mitten, en Vibet till vänster, en Hussein till höger och så lite mysigt grisigt längre ner. Det är nästan så att det går för mig här faktiskt. Stare kommer ju definitivt ha gott om verktyg i verktygslådan om Hussein kommer hem och det stannar. Och om mycket Stare tränar blåvitt en Det är många om just nu. Och det känns, det känns som att det är lite synd att Micke Stare har tummen mitt i handen också med så många verktyg. Du menar att du inte är riktigt nöjd med de bärande väggarna så att säga? Det är ju inte fackmannamässigt utfört direkt om man ser så. Stort tack! Efter full fredagmatchen eh, Så var jag och Patrik Och en hel del andra på John Scotts takterrass Berätta vilka andra som var där Ja, Tobias Nilsson var där oh. Thomas Tom Werner som var där oh. André Häggblad var där oh. <laughs> eh, sen, Men i alla fall Honisse var inte där Och han lovade att han skulle komma dit Och han lovade att han skulle bjuda på öl jag undrar fortfarande vad han tog vägen. En som däremot var där, som vi träffade och snackade med, det var en eh, ung blåvitt-supporter som Patrik tog till sitt hjärta. Ja, du tänker på Pontus. Precis. Ja, det finns en kille som heter eh, Pontus, kallad för Hulken, är anhängare till, till gruppen GFK. Eh, lyckades träffa honom uppe på, på eh, taktrassen på John Scotts under trevliga former och... Och det hamnar i slutet att vi satt varandra och snackar. Han och jag och lite fler goda gubbar. Du var också med Jukki, ja, ja. och gjorde Ja, med en Och vi pratar om allting, om Blåvitt. Och sen så... Jag skulle säga så här. Jag skulle ljuga om jag sa att det inte finns folk som, som ogillar bara ben. Och säkerligen ogillar den här bloggen. Och ogillar den här podden. Och ogillar allting som vi gör. Och speciellt mig. Ja, Pontus känns som en sån kille som, som eventuellt har, har haft lite... Har haft lite emot vissa kategorier. Vissa gillar inte Wise Men, vissa gillar inte Ultras. Vissa gillar inte Young Fellows och vissa gillar inte bara ben. Chockerande nog. Jag försökte förklara för Pontus då att jag har jobbat ganska mycket sedan jag började med det här. Med att förena alla grupper. Eller rättare sagt förena de som har agg mot bara ben. För när jag börjar med det här så använder jag bara ben som plattform. Jag anser mig inte tillhöra någon kategori överhuvudtaget egentligen. Jag är lika mycket bara benare som jag är... Eh, huligan på LS eh, Och det slutar med att I alla fall jag bad honom Kan inte du skriva en krönika eller du pratar lite om, om eh, Grupperingar och hur du känner eh, Det trillade in en helt annan krönika Än det jag förväntade mig att få från honom Och jag lovade till och med att han skulle få fritt ord Det trillade in en krönika om en kille Som är osäker <hör> Som är utstött i ett samhälle som heter Kullavik En kille som var arbetarpojk Och som inte passade in enligt mallen Där som barn Eh, en kille som eh, alltid höll blåvitt varmt av hjärtat och Var väldigt stolt över eh, att supporta sitt lag eh, En kille som inte fick något medhåll överhuvudtaget Och som eh, bara blev utskattad och var lätt att peta på och var liten han skriver en krönika om hur han åkte med en buss eh, ensam för hans kompis blir och träffar på en kille som eh, säger kom och sätt dig med oss istället. Och det var första gången han faktiskt kände sig accepterad. Det var en krönika, den var, den var så rörande så, så eh, jag visste inte riktigt vad jag skulle ta vägen. Och någonstans så tycker jag den så fint sammanfattar vad det kan vara att vara supporter till ett lag. Det är så lätt att man ofta hör det, men... Eh, Stöttar du blåvitt? Är du sån där huligan då? Eller är du sån där som kastar, kastar grejer på andra? Är du sån där som tänder eldar? Är du sån där som är ute och slåss? Och så får man ofta gå i försvarställning. Så jag tycker att... Jag tycker att eh, den finns på bara ben. Den heter Blåvitt familj, ett beställningsjobb, heter krönikan. Läs gärna den. Och känner du att det finns folk som säger... Eh, är du sån där huligan? Visa dem gärna den krönikan. Låt dem läsa den. Så kanske de får en lite större inblick i vad... Den svenska supportkulturen handlar om och den, har, den är inte blåvit relaterad mer än att det är just blåvitt han håller. Den kan visas upp för en mf den kan visas upp för hif den kan visas upp för aik den kan visas upp för alla. Grymt jobb. Hulken for president. Eh, en följetong i vår podd har ju varit vad som händer med May Malangos eh, eventuella förlängning. Vi har hans hemliga agent, Rob Lessis Moore. Som ska se om man kan lösa en kontaktförhandling någon gång i detta århundradet. Vad har hänt där? Jag har inte följt det på riktigt lika nära håll. Det är ju, det är ju lite enklare att följa i medierna nu. Mats Gren är lite mer frispråkig än vad lite. Håkan Mild Vad Någonsin var om man säger så. Eh, som man kan utlösa av, eller i princip Mats Gren- Gett över eller lämnat över ett färdigt kontraktförslag till Lessis Moore med minst två år. De vill inte ha ett ettårskontrakt. Minst två år och säkert en liten löneökning på det också. Som Malango och agenten ska ta ställning till nu helt enkelt. De fick ju, eller han, han Rob Lessis Moore har ju sagt att de behöver två veckor på sig att fundera för hur de ska göra. Så att det känns väl, jag, jag vet inte, jag tycker det känns bra att... att på ett sätt har jag inga problem att eh, Mats Gren går ut och berättar vad som händer. Ja. Det ger en bättre inblick. Det kanske gör att han dessutom slipper en ganska mycket kritiska röster. Precis som när han sa att han hade skickat förslag till eh, oh, vad heter han hans gamla stjärna i, i Jönköping. Horgata. Mm. När han sa att han hade eh, sagt att ja, men jag har skickat ett förslag till honom. Liksom. Jag tycker, jag tycker det, är, det är bra att han säger för då visar det att han missar ingenting. Jag måste bara fråga här. Agentveckor är lite som hundår, två agentveckor är 14 vanliga veckor. När det gäller Rob Moore så är en agentvecka allt mellan ett år och ett sekel. Men vi hoppas ju definitivt från poddens sida att erbjudandet är tillräckligt bra och att May Malango stannar kvar i blåvitt till några år till. Ja, jag har ju sågat honom lite halvt i podden tidigare men han har varit fantastiskt bra de senaste matcherna. Har vi sågat eller har du sågat Du sågat honom? Ja, du du, mår, du, du, hyll, du hyllar ju bara alla. Du har ju varit och tvättat och har, varit och kollat på film. Och har du, och ja. le, le, och och du har haft klöv om ursjukan. du har haft en egen podd. Någon som däremot har skrivit på för tre, nio år till, va? Någon som inte har Rob Lessismore som agent. <laughs> Nej, precis. Det är Emil Salomonsson. Den skånska virvelvinden på högerkanten. Vår absolut bästa ytterback just nu. Jag tycker att Emil har varit riktigt kanon här Och det är skitkul att han Blir kvar tre år till i blåget Ja men det är grymt och sen så det, menar, Han trivs i klubben, det har gått bra Han har haft en extremt stora motgångar Vi ska inte glömma att det Vad är det, det är Inte ens två år sedan han ja. gjorde den här Mega-operationen Han hade i matchen senast mot Jon Hade han dessutom en Frisback som bara smällde i ribban Som kunde ha varit en kandidat till årets mål om den hade suttit. Så. Sen är han ju dubbelfotad back och det är inte jättevanligt bland ytterbackarna att de är det. Han kan ju även gå över på vänsterkant och lösa den uppgiften galant. Däremot vet jag att han var inte särskilt duktig med vänstern förra året, så det känns som att det är något han verkligen har tränat upp. Du hade en del synpunkter på, på vänsterflanken, vet jag. När vi satt på matchen senast. Ja, men, jag gillar inte att, att kritisera kritisera mina egna gubbar, men jag, jag liksom... Jag hade, jag hade en diskussion med Robert Laul igår eller i förrgår. För att när jag såg att Emil Salmonson hade förlängt så tänkte jag nu måste jag givetvis gå in på Laul och se vad han har sagt om detta. Eftersom han alltid ständigt per automatik kritiserar Emil Salmonson Vad han än gör på planen. Han pratade alltid om att Blåvitt aldrig kan lyckas med Emil Salmonson på plan. Jag tycker det är en väldigt märklig inställning. En synnerhet när han har tagit så mycket kliv. Så jag var tvungen att fråga om du skulle jämföra Emil Salmonsson med Ludvig Augustinsson. Bara ur Ytterbakks perspektiv. Vem väljer du då? Och då svarade han att han talade Ludvig Augustinsson åtta dagar i veckan. Och så sa han det även att det var inte så att FC Köpenhamn ville ha Emil och fick Ludvig istället. Och det, ja, det känns inte smart. Men skitsamma. Jag kan inte riktigt se... Ludvigs supertalang. Det pratas ju ofta mm. om att han är en supertalang. Det pratas om att han är största talangen i Sverige mm. på vänsterbackspositionen och att han, han kommer ta världen med storm. Jag, jag kan inte se den mer än att han är vänsterfotad. Jag kunde se tendenser till den första försäsongen på Vallhalla när han... Var riktigt duktig och på att kombinera ihop med Sam Larsson, kom, fyllde på på kanten och kom runt och slog ganska så fina inlägg. Men de inläggen har ingen sett röken av sedan han skadade sig. Nej, och sen är han ju extremt monotom i sitt anfallsspel. Det har ju alltid, han går ju alltid att slå inlägg med vänstern. Han driver aldrig någonsin in utan det är alltid det är så väldigt uppenbart vad han kommer göra. Har du sett en match med honom så vet du precis vad han kommer göra. Jag vill inte snacka ner honom på något sätt för att jag tycker att det är en jättebra kille. Han är 19 bast. Men när någon står, alltså han, jag tycker bara att han har hyllat så mycket till skyarna. Och jag är inte säker på, jag vet inte vad som kommer ske när han hamnar i FCK nu. De köpte honom när han bara hade spelat ett par omgångar mm. i Allsvenskan. Det, man, man När han blev klar för FCK så var det ju... Enorma skrik från rätt många i den blåvita svära Även jag var med där Ja, men att vi sålde honom för billigt Och, och han är ju jättetalang och, Men så är i, i efterhand så kanske 12 miljoner eller vad var det Det var ja, någonstans någon, där. en rekordsumma för en svensk ytterback hur som helst Det är ett, som ett genidrag Ja, precis och, och speciellt nu om Alessami som kommer eh, håller någon sån här klass så har vi egentligen inte tappat någonting och fått en jävla massa pengar. All Nej, och då ska vi komma över att han snackade sig som att var, vara... skulle bli värsta poängkungen här när han gjorde faktiskt sitt första allsvenska mål borta mot Örebro på en stöttsande liten retur. Jag, jag är ledsen nästan, men jag, jag kan bara inte se hans supertalang som det hela tiden pratas om. Kan, kan inte någon berätta bara vad den är? Och det är samma, jag har fått höra så här ja, men han har en mycket bättre blick för spelet och han har mer varianter, han är teknisk, han är drivande han kliver in, jag har inte sett det en enda gång det, det kan ja, jag, och just jag tycker det är så orättvist då, när du ställer honom mot Emil, och Emil faktiskt har varit så mycket bättre, sen säger inte jag att Emil var så bra när han var 19, och vad som hände med Ludde sen, jag har ingen aning jag hoppas givetvis att det ska gå superbra mm. men jag kan inte se talangen du låter riktigt upprörd, Patrik Nej, jag tycker bara att man ska behandla alla som likar va. Han är, han är lite sötan då, Lude. Det får du ändå erkänna Ja, det är möjligt Men alltså, jag vill inte, jag vill inte på något sätt såga Ludde För jag tycker inte att man, han, han är Han är alltså en jätteduktig allsvensk ytterback Han håller sig bra här och det funkar jättebra Men den där supertalangen som det pratas om Jag skulle gärna se den Visst ni förresten att Logi leder rasistligan i norska ligan Ja, det är Jonas Olsson-effekten Kevin Walker Aktuell för IFK Göteborg Enligt högt tillförlitliga Sajten fotbollstransfers.nu Eller något i den stilen Vad är detta ska vi få en Egen popstar till Blåvitt Utöver Filip eh, Haglund menar du Ja Det, det, det känns väl som att de bara har plockat upp någonting för att de inte har något annat att plocka upp. Mats Gren gick väl i princip ut och demonterade i samma artikel. Så det, det känns mest som en icke-nyhet. Men man vet ju aldrig. Vad skulle det betyda rent eh, publikmässigt? Om man skulle få en kille som ändå har lockat ganska stora publikskador till diverse köpcenter runt om i Sverige. Skulle publiken få ett uppsving? Ja, fast det hade kanske varit vid engångstillfällen De kommer dit för att se Det känns som att skulle man värva honom Ur ett marknadsmässigt synpunkt Så skulle det nog skett ganska strax efter att han Vann, eller? Van, jag, vann jag det där idag, idag. Ah, det är... Och då skulle man samtidigt lansera Den rosa borta trän Just vid, vid det tillfället Om vi ska snacka optimal Marknadsföring, jag vet inte Kevin Walker han är väl ändå lagkapten I Sundsvall väl så... Som är det... rätt bra lag Ja, som, som rimligtvis går upp i Allsvenskan i år Och är man lagkapten i ett lag Som, som är på väg upp i Allsvenskan Så är man nog ganska hyfsad ändå. Han var ganska bra mot oss när vi mötte dem i kuppen Eller? Kevin Walker var ju faktiskt en av de bättre i den matchen Och han är en klart duglig Mittfältare, inne i mittfältare Är väl Sen har man han i material för att vara, hålla i topplag i Allsvenskan. Det är tveksamt. Han kommer inte ha någon riggad röstning på sin sida den här gången i alla fall. Så eh, vi får se hur det blir med det. ja Sen har vi en del eh, inne i mitt fält det som ska avhandlas nu också innan, eh, innan eh, vad heter det, året är slut. Både Filip, eh, Hampus, vi har Jakob och vi har mig. Som, som egentligen är, är tänkbara in i mitt fält där som, som alla har utgående kontrakt. Så mm. först får vi se vad som sker med dem. Råkar alla fyra försvinna? och ja, då kanske Kevin Walker är jävligt bra att få in. Tydligen är det i alla fall så att Kevin Walker själv verkar jäkligt sugen på att komma till blåvitt. För han har nämligen spelat in en liten sång till de blåvita fansen som han har skickat till BB-podd. you are my fire the one sågningen vi har ju tidigare varit inne på att klacken grisar runt och vandaliserar lite på sin borta sektion i senaste matchen. Och Patrik, du har lite tidigare erfarenheter av hur Djurgården har hanterat sådana ärenden. Nu var det ju ändå Djurgårdens SLO som, som gick fram och pratade med de här gårdarna som, som trängde sig genom stängsled. Det kändes på något sätt som att man hade rätt bra koll på vilka just dessa herrar var. Det har man väl generellt sett på de borta supportare som åker, det är inte sånt följer vi har heller Så att det är ganska mycket samma människor Jag vet ju att den sist när de har varit på arenor eh, Har fått högupplösta bilder eh, Från väldigt många olika håll På när eh, gårdare har misskött sig Det kan vara bengaler, det kan vara maskering Och hets mot folkgrupp Det kan vara ren och skär Vandalisism. Vandalisism. Vandalisism. Vandalisism. vandalisering i all sin form Eh, som har funnits på, på väldigt bra bilder där man ser väldigt bra ansikte och, och det, är liksom, det är bättre än fartkameran, som man kan säga. Eh, Var på jag vet att eh, när varje lags säkerhetschef har lämnat över dessa bilderna till Djurgårdens säkerhetschef så han bara skrattat, flinat och sagt vi sköter det här själva inom Djurgårdsfamiljen. Nej, men man kan väl sammanfattningsvis... Eh konstatera att eh, signalerna det skickar ut till eh, andra klubbar och andra fans att man inte ens vill se vad det är för folk som gör sakerna. Det agerandet känns eh, högst tveksamt. Ja, men när man är säkerhetschef för ett bolag så borde det ändå ligga i, i, i sitt intresse att få veta vilka det är som då som, som förstör för sin klubb. Eh, och eh, vill man inte ens ta tag i det, då känns det som att jag vet inte, är det är det... Är det supporterna som styr klubben eller är det? Ah, han vill inte ens ha bilderna och då åker han på sågen. Det är inte mer med det. Vi ska ha en liten tävling. tävling efter en hel del påtryckningar på diverse sociala medier. Folk vill velat ha mer tävlingar så det är väl klart att vi får lösa det. Vad är det som händer den här gången Patrik? Vi har varit i kontakt med en firma som heter Unisport Store och de har lovat att skänka en blåvit tröja till oss. Schysst ändå. Det är trevligt. Mm. Eh, och den ska vi lotta ut. Eh, och vi kommer göra det helt enkelt. Det är så här att man får... Eh, om du vinner så får du skicka vilken storlek du ska till oss. Så fixar vi resten. Joakim, berätta hur man gör. För att vara med tävla. Vi ska inte lotta ut Vi ska faktiskt tävla ut den. Vi ska tävla ut den tror jag. Tävlingen kör vi även denna gång. På sociala medier. På Twitter och på Instagram. Hitta en bild som ni tycker passar. Eh, var kreativa. Så är vi snälla. Eh, vi gör så att vi hashtaggar med #bbpod stort B, stort B, P-O-D-D, -D, och även den här gången Sport Unisportstore. Eh, tävlingens eh, Slutgräns är Söndag 0000 Eller 2359 kanske vi ska jag säga för att det så enkelt som möjligt Vi gör även så att vi Informerar om tävlingen eh, På baraben.com Och på Twitter och på alla andra ställen Man kan tänka sig Jag har en snabb fråga okej? Okay? Du får fråga den. Possibly. Kan man vara med att tävla om man har låst profil på sin Twitter och sin Instagram Det kan man absolut vara Men det är ingen som kommer att se dina bidrag Så eh, risken att vinna är Lika med noll att vaska en ett deltagande, mandrod är att vara låst och eh, på dessa ställen. Och det är dumt när det ligger en jättefin blåvit match i potten. Mm. Veckans mediakoll tänkte jag stå för. Det har inte varit något jättedrag på eh, mediebevakning hit och dit. Så jag har gjort så här istället. Att att jag har känt för De har spelat jävligt mycket matcher i sista. Ja, det, det kan det. vara det. Det är, det är väl där krutet läggs. Vi ska kanske beröra det lite Jag har gjort en lista En topp fem lista På journalister som följer blåvitt Och det här är vad jag tycker De här personerna som jag följer Och tycker att jag får min blåvita info ifrån Ni får mer än gärna Komma med synpunkter Eller sågaren eller vad ni vill Men jag tänkte att så gör vi Vad menar du med topp fem lista? Det är de, journalister som, de fem journalister som jag tycker ändå bevakar blåvitt på det bästa sättet. Bidrar mest? Ja, du får tolka det hur du vill. Nu kommer listan här. På plats så har vi Patriks stora favorit, Henrik Lema. Som, han skriver ganska mycket om blåvitt. Han har gjort en del plumpar på sista tiden- men producerar ändå ganska mycket bevakning och är ofta på kamratgården och sådär. Han skriver ju då alldeles för mycket om hockey, vilket är ett stort minus. Så han har jag på nummer femte plats. Ja, det är, ja, Ska vi se. Får, får vi sticka in i din, i din lista? Det, och och bidra se. på de sätt som vi tycker. Du får vi se hur det tas <coughs> emot ja, ifrån listmakaren här, men det... Mm. Jag tycker Henrik Klemman har varit en fantastisk journalist. Jag tycker han har bidragit med jättemycket till Blåvitt. Tyvärr tycker jag inte riktigt att han har känslan för när han går begår över Trump, vilket är jättesynd. Jag tycker det är väldigt synd att han inte bidrar med några artiklar längre heller. Han skulle ha typ två i månaden resten skriver han via sin blogg ja. på Expressen och på godagubbar.se. Mm. Sen om han skriver mycket om hockey, visst han får göra det, men han får gärna skriva lite mer om Blåvit också i sådana fall då och vara lika produktiv på den sidan. Han... Så att Henrik Gleman tycker jag har varit jättebra. Tyvärr gått ner sig lite grann ja, kanske. Han platsar fortfarande på min lista. Ja ja, det gör han i absolut topp fem. Jag är med på tveklöst. Nummer fyra har vi Mikael Wagner. Som jag kan avslöja att han är uh, nummer två på, uh, i sitt tidningshus. Uh, han skriver ofta väldigt bra om, om Blåvit när han väl gör det. Jag tror att han har lite för stort teckningsområde. Han måste bevaka allt från volleyboll i Falkenberg till, till annat obskyrt. Men när han skriver om blåbit så är det ofta väldigt bra. Det är precis som du säger. Och han har ofta väldigt mycket matnyttigt att komma med. Han fyller inte i liksom med bara massa blaj utan det han säger har faktiskt relevans. Det är inte bara kopior på andra artiklar från andra tidningar. Det är faktiskt någonting som ger något nytt att läsa. Ja. Så han är nummer fyra. På tredje plats så har vi Mattias Balkander. Eh, han har. Väl, han? Jag tänkte säga det. Han har väl väldigt liknande syndrom som Wagner. Eh, han är jättebra när han väl skriver. Han har ju försvunnit från Twitter av olika anledningar. Och då finns man inte. Precis. Nej, men, eh, så jag tycker att han är en av de klart bästa när han väl skriver någonting. För han verkar som att han har ett genuint intresse för blåvitt. Och fotboll nu i lag. Ett snabbt instick här nu. Till er som lyssnar: Har ni inte Twitter? skaffa det, det är enkelt och så söker du bara på hashtaggen IFKGBG Hörste. och så kan du följa alla som är där och så jag lovar att du kommer få veta så mycket blåvita nyheter, så mycket för de andra S medierna som så finns så slipper du surfa runt på alla de här knäppa sidorna om vi fortsätter med listan mm? plats nummer två då har vi Malin Jonsson jag tycker att hon är väldigt duktig på att se till att det händer saker, hon är med i Kanal Plus Studios, hon är med i olika poddar och hon skriver mycket om, mycket om Blåvitt och hon är ofta bra påläst. Hon är jätteduktig, hon, det är väldigt kul att hon som tjej har lyckats ta för sig så pass mycket inom journalistvärlden som ändå har varit en ganska mansdominerad bransch och hon gör det rätt, hon är knappast inkvoterad som det ofta Ofta pratas om i, i styrelser och annat liknande Det är ju lätt GTs bästa värvning i år Som snodde henne direkt ja. från GP Och då har vi kommit fram till första platsen Vänta, vi får en trumvilver här va? Guldmedalj Och det är Markus Vulkan från Aftonbladet Välförtjänt han känns intresserad och initierad. Jag tycker att han verkar ha både inside information och kanaler in till föreningen. Och han skriver smart och trovärdigt. Och jag tycker inte att när han avslöjar saker att det är något som känns direkt skadligt för föreningen. Så att, när, det, när, det, när det uppkommer rykten och sånt där om spelare och grejer så brukar man ofta i alla fall jag brukar ofta kolla, kolla läget på hans mm. bloggar och twitter och sånt där. Det har ju till och med blivit så att det Marcus Vulkan säger är sant. Ja. Är det inte, har inte Marcus Vulkan bekräftat det så stämmer det inte förrän Marcus har bekräftat det. Du menar att först så skriver jag officiella hemsidan det och sen så bekräftar Vulkan det. Det är näst, nästintill så i det. <laughs> Lite för dålig uppdatering på bloggen ibland tycker jag. Ja, möjligt. Det är, möjligt är negativa. Sen så får man ju säga att Aftonbladet tar någon sorts storslamma här med två gubbar på... På W, Vulkan och Wagner det, det låter lite coolt Nu kan man nästan tro att vi sponsrar det Det är vi inte usch, är, det, är, det usch, en, an, är det en riktig anfallsduo inom journalisteliten? The two W's Nej ah, jag vet inte Det, kan det är, inte är det väl låter. mer som ett hårdslitande mittfältspar Och Camille och Värnblom kanske Ja men, ja. men Aftonbladet Lite väl mycket krisp på Aftonbladet här nu <laughs> afton, då, Det är fan om enda och här då. Marcus Vulkan och Mikael Wagner är enda att ni bör läsa den jävla pissblaskan Nu när vi för en gångs skull har vår käre fällgrav på plats så måste han ju givetvis få dra en av sina patenterade anekdoter. Vad har du upptagit i tvättstyggande då? Uh, tvätten är på hängning, torkning just nu. Det värsta att han är allvarlig. Jag har skrivit uh, rubriken kändisfälld. Du får ta det därifrån. Alltså, det om, man, om man ser blåvit som någon sorts värld så är ju spelarna av uh, kändisar och... och Kanske tränaren också. Och så har vi B-kändisar som kanske är materialare. Eller målvaktstränare. Eller grabbarna runt om. Martin journalister. Kursvally och journalister. Och så har vi kanske en enstaka supporter som Andreas Toll. Eller någon, någon riktig läktar. profil han Jag vet inte. Det var någon. Jag tror han besökte det här för någon podcast Ja, skit i honom. Sen har vi C-kändisarna. Som eh, är de lite andra profilerna kanske och lite fler som jobbar kring Blåvitt. Och så har, har vi mig som kanske är D-kändis för att jag... blåvits enda D-kändis? Ja, jag, jag ligger där nere. Men eh, hur som helst, jag vill berätta om eh, mitt eh, favorit och enda d tillfälle eh, Jag pluggade på Chalmers, där var väl kanske 2000 2008, 2006 någonstans där omkring. det var en sen kväll på en senfest i en lokal som heter Gasken jag skulle gå hem, hämta ut min jacka från garderoben såg inte riktigt i mörkret det kan ha varit alkohol inblandat där också jag vet inte riktigt, men jag hamnade i alla fall råkade hamna föra en kille i kön till garderoben som petade lite på mig tror jag och undrade varför jag gick föra och när jag vände mig om så såg han på mig Och så sa han bara Man såg att han ångrade sig Och så sa han bara fällgrav för alltid gå för i kön Och så släppte han in mig i kön där Då kände jag att Jävlar, nu, nu är jag kändis Sen har det bara gått ut för efter det Du hade det där Jag hade det där Och sen har jag inte lyckats skaffa mig några fler kändisfördelar Sen följde din karriär like dog -dog ja. Men nu, nu vill jag ju efterlysa Känner du igen den här beskrivningen då kan du väl kommentera på trendpatra på Instagram eller i alla fall någonstans där vi kan komma i kontakt med dig vill du bjuda på öl eller ja då tänkte vi köra lite lyssna frågor ni vet alla till vilka kanaler de kommer in de kommer till min Twitter de kommer till våran mail och de kommer till trendpatras Instagramkonto och där har du faktiskt kommit eh, frågor idag. Det har faktiskt rasslat in en fråga till Trendpatsas Instagram. Den kommer givetvis med direkt då. Då är det... Man är nästan till direkt kvalificerad om man kommenterar på Trendpatsas Instagram. Tre... Det var ett svårt ord. Trendpatras. Det är lite av BB-poddens vip Ja, det kan man säga. Det är Rasmus som frågar. Borde starre sitta kvar? Eller bör IFK hitta någon ny trots den starka hösten? Det är en liknande fråga som Per Albin Borhammar är inne, inne på på Twitter. Vad tror ni om Stares framtid nu när det ser ut att bli en säsong inom målbilden? Borde eller inte borde? Om, om vi säger vad vi tror istället. Mm. Uh, ska man säga vad borde? Jag var inne på det i första avsnittet att jag skulle tycka det var spännande att se hur Stare kunde forma Riksår och Kalvo. Ka, ka, är det någon som känner till han Kalvo? Diego Kalvo, har ni hört det namnet förut? Jag vet ju att Stare tillsammans med Mats Gren har suttit och diskuterat en del spelarkontrakt nu framöver Mats Gren har även bekräftat att man tänker åka till Ghana och scouta spelare och bygga ett scoutnätverk där Vilket jag själv faktiskt har efterfrågat ganska länge För jag tyckte att vi har scoutat väldigt mycket från Norden Eller inte jag bara, men så är det i alla fall Jag hade velat se lite mer häckenmodell i scoutingen Där i alla fall Mats Gren har sagt att han och Stare ska besöka Ghana i höst, efter säsongen och då känner jag någonstans att drar man med Stare ner på en sån resa låter man Stare vara med i kontraktsförhandlingar och eh, bestämma vilka ska sitta och inte sitta till nästa år då känns det som att han är kvar va? Ja det känns, det känns väl som att eh, sluta laget inom, inom eh, de tre plus första platsen i Allsvenskan då får Stare fortsätta mm. i alla fall kontraktstiden ut <hör> Om, om, man säger vad man vill men alltså om man nu slutar på tredje plats förra året och kuppguldet och sen slutar på andra plats året efter då kanske det är svårt att motivera en spark som en sån tränare. Speciellt i en förening som Blåvitt som inte direkt är kända för att, för att sparka tränare är hejvilt där samtidigt, samtidigt ska vi inte förringa, jag menar Gren har ju rört om i grytan rejält nu som han kom plockat in från utlandet och jag vet att det, det finns vissa spelare som har fått förlängt och vissa spelare som inte har fått förlängt som inte är officiellt ännu. Ja, det som skulle kunna tala för att Stara försvinner är ju precis det du säger. Att Mats Gren vill bygga sitt bygge med sin tränare och sina spelare. Och det vi får vi nog se. Men är det så att vi kniper andra platsen så blir det nog svårt mm. att motivera att han får gå. Man, man kan ju undra varför vi förlängde med en tränare så tidigt som vi gjorde med, med Stara. Men, för... Tränare är ju väl rätt vana vid att få förlängt kontrakt rätt sent. Men nu var det klart... Ja, mer än ett år innan det nuvarande kontraktet gick måste, ut. Måste ha varit en avskedspresent från Håkan ja, Mil li, till så, Men svaret på frågan i alla fall. Jag, jag tror faktiskt, eller jag tror, vi kan väl alla tre säga att vi tror att uh, Stare sitter kvar nästa år. Och, ja. och mycket också tack vare att jag vet att han har varit väldigt, väldigt inblandad i vilka kontrakt som ska förlängas och som ska hämtas hem. Och, uh, uh, och vad som kanske till med redan är klart. Sen har vi en fråga från den här Andreas Toll som dyker upp hela tiden Nu kan kolla upp den killen. Vad är han vi prata om för. som ingen visste än en... var riktigt Han verkar vara på hugget i alla fall ja, okay. eh, Han tycker att vi borde prata lite om samlingen vid stenen Vad kan sånt betyda för vår identitet? Kan det väcka engagemang och eh, fällgar? Du vet ju precis vad det är Ja, om här. Det, det känns självklart att vi ska prata om det nu på lördag är det ju nämligen 110-årsdagen av IFK Göteborgs grundande vilket traditionsenligt, ja inte 110-årsdagen är svårt att ha en traditionsenlig... Varje år! Ja, varje födelsedagsfirande för IFK Göteborg firas vid stenen på Karlsrofältet som ligger, hur ska man skriva det, mellan Salgrenska och Botaniska trädgården. Den lilla gräsplätten som ligger på vänstersidan av ner från Salgrenska. Ja, precis. Där står det en sten som förkunnar att här spelade IFK Göteborg sin första match. Eller någonting åt det hållet. 19.04 på lördag, den 4 oktober. Taktisk tid. Väldigt taktisk. Det hålls ett traditionsenligt tal från någon förtroendeval från IFK Göteborg. Och sen är det samling på det som numera heter... Eh, Aberdeen som en gång i tiden var Café Oliverdal. Kan det bli en öl kanske? Det skulle kunna bli en öl. Det som Andreas är inne på lite också och frågar vad, vad en sån tradition kan innebära vi har ju ett ganska bra exempel i Stockholm där bajen samlas, samlas varje dag på julafton eh, på det Nackas födelsedag mm. eller något i den stilen. Eh, och, och de är riktigt många som samlas där eh, varje år Och det är ju ett sätt för folk att känna samhörighet Och, och, och visa att man, man bryr sig ja. Carlos på Twitter Som dessutom har en profilbild som är en liten kattunge <här> Så det är väl tveksamt om det är Carlos Strandberg eh, Varför sitter norra Europas bästa passningsfot på bänken match efter match? Och han måste ju givetvis prata om Hjelmar Jonsson ja. Eller vad? Ja, det finns väl ingen annan jag kan tänka mig. Han kan ju för fan, han är den enda som kan rensa upp en eh, boll som slickar sig på foten på till och med Robin Söder. Så varför sitter han på bänken? Jo för att det skulle vara fusk om han spelade varje match. Det ja. hade varit, eh, vi hade inte fått behålla dem. Doping. Så är det är. Det. det är orimligt att han ska spela varje match. Det är orimligt ja. för alla. Plus att vi hade inte fått ta kvar honom för att hade Real Madrid öppnat penningpungen. Hjalmar hade aldrig gått till Real Madrid Han älskar Göteborg alldeles för mycket Signaturen Karatefylla frågar Vilka blåvita spelare borde bilda pojkband Med Kevin Walker om han kommer till Göteborg? Niklas Alexandersson är tyvärr för gammal Oj, det finns ju det finns ju ett ganska brett utbud Ska vi ta en modern pojkbandsuppsättning då Med, med någon liten lite nasal kille någon lite mer tyngre kille och en rapper Då börjar vi på rap-positionen Då vill jag se uh, Hjalmar Jonsson och Trendpastras kärleksbarn <laughs> <laughs> Mattis med <Medberg> nense <laughs> <här> <här> det, det är ju faktiskt ingen dum i det För då har vi hela bolivianska marknaden Som ligger vidöppen för detta grymma bandet Uh, vi, tänkte, vi, vi tänker ju givetvis också på uh, Paradise Hotelkungen, Gustav Engvall Som borde gå in han, är, han borde kunna ta på sig en läderjacka och spela en liten så här, tuff kille, känner jag Nej, det är ju, det är ju givetvis att uh, Jakob uh, rullar ut afrot igen. Och sen så, så, så tar han den hårda killens roll eller? Om vi värvar uh, Tom, Tom Petting, Peterson. <laughs> Petting? Som tidigare har visat en del skills på eh, sångfronten. Så borde han vara självskriven i den här uppställningen. Och om pojkband innebär Tune så går han ju rätt in i den startfemman kan jag säga. <laughs> Sen har jag en känsla för att Lasse Wibbe, han, han kan ju allting så varför ska han inte kunna detta? Ja. Och han har säkert lyssnat mycket på Aqua när han eh, växte upp i Danmark. Och pannband börjar du ju vara nu, eller hårband. Har det blivit någon trend i hårband här nu? Jag börjar bli orolig alltså. Så kandidaterna är det alltså Gustav Hengvall, Martin Smedberg Lasse Wiebe, Jakob Heavy Metal Jakob Johansson Och Tom Petting Pettersson Är det så? Är det, är det någonstans där vi landar? Ska inte Joel Allansson in här någonstans? Ja, Han. Han får, Joel Allansson får vara den där Breakdance-killen som vi dansade till Alan Då var vi faktiskt klara för den här veckan med podderiet. Redan nu. Helt otroligt. Ja, jag tror att det blir en ganska lång podd idag om jag inte ser helt fel på min klocka. Glöm inte nu tävlingen eh, där man kan vinna en snygg tröja. Det är bara att eh, hashtagga och posta in bilderna. och eh... Glöm inte att öppna era profiler en vecka. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Så intressanta är inte era liv. Om ni vill att vi ska ta upp något speciellt Så kontakta oss på sociala medier Eller mail eller berätta för oss Ni hittar oss säkert Så jävla hemliga inte vi heller Och skriv fan på Trendpatras Instagram Och hashtagga med BBpoddar Hon undrar vad fan som händer Och jag hittar dig svinlätt Och kan ta med din fråga i nästa program Ha det gött. Han har ett mäktigt skott Ett ständigt uppspelsord Tjänar vitt och blott Hjalmar Jonssons vänsterfot En speciell talang Går med autopilot Ett bombardemang jalma Jonssons vänsterfot För han tittar och han riktar Bollen hamnar där han sitter och den träffar. Det var mening, gamla undervis parkering. Den som missar den är en idiot. Jag var är en stävd fod. Han har en snygg frisyr. Och den är klar för spel Ingen halv med syr Filip Hagens årskilj En tvåvägspelsmaskin Vasa och Santropé Luggen ligger fri Men Filip Hagens årskilj Den är klet med Inget strå får vara spretigt Det blir segel framför speden. Man ser inte ut som drev Och dumpa Som jag ville En supertrötta kille För i hemlighet Så följer man Mina Värmlons Instagram Mina Värmlons Instagram